باتل و دو بلاس نوجاته دو داغزه عزت و احترام دور زیادته نحو کم باشه وحیثم آیا کونتم او کمزه چی اتاسو امومنانو فولو جواكم شاطره وصواروه مخون اخفل مسجد حرام چموز کون اخفل بیا بیا بدا حوکم ذکرکی بینزوز الامر دیکھا شتاسو قبله تمخ آگئی کذان لحکمتون دی ګی <تصفيق> اول زل ی او دا مطلب دی چ موجوده ته موجود دی او کابره د په نظر را ځي نه مخړوه او زل که په نظر نه را ځ خوغه کلی کې موجودې علاق کې موجوده نه مخړوه ا دریم زل چ کله بهر وې سفرله لاړې نو هغه کې دی بهله مخ کوه مدارې او دویم چونې دا كدادو... د نسخی پا مسلوکلون بی نسخوا سکی بلا منصوخ شو بلا مقرر شو نو قرآن ام مجید پا دی بانده دیر زورو دی دی وجه کئی چه دا حکم اومن الیشیق اسوک پا گشاکو نکی نو بیا بیا حکم رازی بیا بیا او بل حکمت بدا زکر کئی چه فاول کمراد نبی علیہ السلام رضا و تکریم و عزت اگدیزه چې ہوئی او اور دین کے دلائل عادت ذکر کے چرچہ ل خلق پلک پلک قبلہ مقرر کرے اور دین کے ب جواب د خلق د اعتراضات اور شبہات تو کی نو څنګه پیغمبر د حکم کو د چ ټول مومنان ته ویخه وان الذین او یقیننا خلق جور کل شو دی د کتابو لا یعلمون قاما خوفی کہ انه الحق من ربهم چیقن د حکم حق در طرف در دین دیبو کتابونو کی موجودو قبلہ باندې بدلی تابته نو کنه بدلید نه هم بدی وی صداګه پیغمبر نه دی ددا صفات کار نه شنو د دوه قبله وان الله بغافل عما يعملون انا الله نه خبر دا عملون جدی کی حکم جده قبله بدلید اوراغه نبی علی السلام له نماز په من زکو ترجمه کی بنو سلمکه اور دغه قاعده اقلو بیت المقدس حکم راغی را را را را ناغه مخراوال وراتهوش او مقتدیان وربسه مخراوال <متغطال> مومنان او ذراکات دی خاوک بیت الله ته اغه جماعت او مسجد ته <متغطال> مسجد القبلتين <متغطال> وی ازو قبلتين وی جکم کر مومنان خلقو دا سم دستر ادوش پیغمبر پس اچو زغنون با شکلو چې داسه چلو ربمان دګه څو ولئن ات ایت الذین اکررو لذ او خلقدا اوتل <متغطال> کتابا چور کښه کتابو بِكُلِّ آيَةٍ أَرْقَصَ ضَلِيلٌ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ حَرِيتَ بِدَارَيْنِ كَيْدَ دا قِبْلَةٌ دَانَمِنْ حَرِقَ ضَلِيلٌ دَارَيَ اَطْلُ كِتَابُنُكَ دَلَائِلُشْتَ وَغَيْنَ مَنِنُ نَوْلِي رَزْدُ دَوَى عَيْنَ الدَّوَجَن وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ الْقِبْلَةِ أَوْ نَتُؤُ تَابِعِ الَّذِينَ قِبْلَةَ دِينِ دا تَارِيخ يَلْدَاوَ شَزْدُ دَيبَا صَلَخْ پَاس بِيَادَ مَن او بیا به موږ سره مل غرتیاو کی مې د کوششو په انتظار کوم نو پرانا ته ملایقي خاطر مکړه چې ته دا کار نشئ کوله دا غلط کار دवते نه کې چې تر دې قبل ته وړې او دیو زله انتظار کی دی پسونو کی ګړوړ دي او نه ته باقي ده و ما بعدهم بتابیون القبلة باعد نو دی باسه د دینه تابعدار کون کی چې قبلې د باوزو خپلو کی دی ګړوړ دي يهود دا بیت المل مقدس طرف تموسکی او نه صالا مشریقی طرف تلګی دی څنګه جو یعیسع السلام پیدا شو صلیح علیکم الله علیه و سره کې تاس نست دی ګړواد دین د دې ډول خپل ځان سم کې بیا نه وکال کو خپل قبلیته دراولو انتظار کې کوشش کې ولئن تبعت اهواهم او کچر دروانشه د دې په خوښه ساته پسې من بعد ما جاءك دا دا دا دا دا من العلم فزادنا شرح ذات علم ده قران ل الله دې طرفنا نو کو چې راځنه کول خدا تعلیم نور خلقته چې که داز یو شو انکه ایذ لن من الظالمین یقین شیبه د نقصان كون كون ته بم اسمار لشه هغه جاءیږي خپل ځان له نقصان کې ظالمین معنی څه زله وشو چې مطلب یې څه دې نقصان کول الذين اتيناهم الكتاب او هغه لار جوړ کړې ومن هغه لره کتاب یو معرفونه په جنید پیغمبر په جنید حکم د قبله بدلیدو کما یې معرفونه ابناءهم څنګه چې په جنید زمان خپل څنګه خلق نستی او الګان نو نا غویم چې په خپل ځل کې چې په ملاصات پیدا شي اوبه پیغمبر کې مشت دا سه پیژنه په خپل صفاتو نو پیژنه یې په نصب په قومیت او ابو مختلف صفاتو د نبوت خې پیژنه چې پیغمبر نو سوخ خو کارا دا وي چې بالکل دا ټک دي پیغمبر به او د قبله د احکام هم صحیح دي او سوچ دي ویننا فريق منهم او یقینا یو دلاده لا یکتمون الحق خامغه پټي حق هغه حق پټي بالکل نه وي او هم علمون ادي پويږي چې دا حق دي دې شک نشته وګور تا تلپ هغه امره حق تذکر کوي چې ته دا کوشش کړے زور لگے چېر کدي خلقم په دې طریقه دا قبله ومنله نو مطلب داړي چې مسلې با حل شي او ډېر بوکي نو دانه چېږي په ونه دي خپې پووه او د دې خلقو ته حق ویلو باندې او مرسته کول باندې خبرونه ده په دې څنګه کیږي حق به هر حال حق د الله تعالی طرف نه دا حکم حق د الله تعالی طرفه درځتا نه يا حق چې دې په طرفه درځتا فلا تكونن من المومترین اسمه کیګته د شک كون ګنا افکر من کیګه ما خلقو په دې چې سمره زور کې ندیبه سمره روانيږي دا, دا, دا, رواني دا قوم نه دې مارو سره د علاج رواني کې سیوا کوي دا يهودي دی دی پهناڅه کوم نه نه ريږي د دې خیال بس حق تا تر هغه له پیدلایو ثابت ته او کدیه بطیه کړیه مقابله کی دا غینه باندې ريږي هي سپیکر باندې کې هغه وليکل له وجهه تن دې کې حکمت ته چې د هر یا قوم د بارے خلق خلق قبلذا وليکل قوم معنی دار دي يطارد هر يقوم وجهت ين طرفه قبلة ده هو مولي تجاه مكي ه ريتا اولي ريتا غرا ثبت لنا شافير قومنا نو مختلف ترغون اللي جو جودي سوق مشرق تمقي سوق مغرب تمقي يو هذا القواعد دي كنا يدهري يقوم ده, ده طرفه هو موليها تجاه مخ الي جهه طرفه فاستبيقوا اس تلوارو کې د دین کارونو ته نیکوت اعمالو ته غوښتل ذکر کې چې دې جگړې باندې ماخت کېږي چې طرف غواړې بل وی زموږ کبله غواړې دا, دا پوره جگړه وکنه خې هو د سره دې دعوته اجت نشته بلکې کوم چې مقصودی سیز دې چاغه اعماللې خېسہ عمل او نهګه ګوللې هغه طرف ته مخ پښې اينه ما دكونو تاسو یاتي بكم الله جميعا را بولی تاسو الله پاک تول تاسو بارا جمع کې قیامت کې د هر طرفه چې گویا یو طرف ته ټول موسګړي حالانګه طرفونه بدل بدللی تاسو بایوځه ترا جمع کی نو د هر یو خد په اړه حداګه جمع کې دوه په اړه د عمل کوشش وکړي خیرات د دین کارونه د خیر کارونه نیکه نړۍ دي تاسو بتول را جمع کی دا جګړه بی ځایه عمل وکړي ان الله على كل شيء قدير يقين الله بارز القادر ده او تاكيدات دي, دي ذكرك كبا ماكاكي يا مدينه, مدينة او تموز کے نارادر تمخ کا کد سفر کے نم مخ ومن حيث خرجتا حكم بلا جو وتے تو حوال وجهك شطر المسجد الحرام وسوارا مخبل فتراب المسجد حرام نبيت الله تراب تمخكوه موسكوه هذا هو حكم ده وإنه للحق من ربك أو يقناً هذا حكم حق لطرف هذا البسطان ومالله بغافل عما تعملون وانا ذي الله نخبره هذا عملنا جتاس كوائي جتاس طول أعمال الله تمعلوم أو ملايك مقرر الكريد يقول لك هذا صفنا وغيب نشتخى و حظ خرجته اغمبله جودي ته ف وجهه شاپه المزجد الحارم وا مخبل طرب د مجد حرام دبي الله دا تاسو قبله شوه فوز لوي وحيثما کوتون فوللو وجووه کوم شطره او کوزي چې تاسو نواه نونه خبل طر د مجد حرام بیا بیااز کووي500 د پورې خبره مضبته شي ب بشكل او بلخواد اغی باطل قوم تمه ما شي ذکا اغی با دی خیال کی او کنا چه او اس با دی بیا و اپس راشی هم شرکان خبر رستو داگی اغی ترازات رازی او بوله بیا بیا حکم کئی چه دنسخ مصاله پیم مصبوط شي او د اغی بر فاق سفات پیم خکار شی واضح شی او بل دا خبرو چه او تاسو ا کوده مانزه د باغي کوم د وایو کنه چې مخمه کعبه شریف ولوريک سمت لبري چې نه مخمه کعبه تک او قران میں عمل وکړه تو قران میں مخوانه و کعبه تک هر مسلمان مخواړي خدا خبره چې دا بخامه خوا یو بجبا باندي وکنن نه ګورې د مانزه په باب کې د وی لو کم کم سيزونه دي بجبا باندي وکړه یو هو اغانده دم اقامت ته او بیا جکه اللهم اکبر وی تکبیر تحریما تکبیر افتتاح نو دغره الله اکبر سره د جبي و انا شوروشه کلمات شوروشو پمازه کې بیا چسمره سبق دیگه نه د دې نمختي د جبي ویل دوم راهم او ضروري نه دي لکه د نیت, نیت و انا نیت میکړه د زړه اخلاصا اذورا رکعتن اذورا ورای نیت لي چې د زړه اراده ته په دځان پو کې یو زمیندار ووي چره ل سبا د پټ را ټولوم د غنممو د د داوي چې نییت موقع زور د چې سبا که ر ساار وختي دا ی اړه سره د خوا تییرروو سره د خورو ورو ګړو دا ب را د ویللیدي په چبانې د خووندي ویللي که نه خ د اراده دادا ده چې ز دا چې کوم. وزغلانيت دمرواد حشوي دي چې په جبه ویلو دا اړت نشته چې ازا نو ویل شي او خالي منزل را روان شي ما زګر او زه چې سکه وی منزل جام او کده واتوي چې د سوخ منزل دی هغه برخونه خاندي او سورہ قاعده بکه هغه برخونه خاندي څوله زره د ماشوم خکارمه له دالتون دنیا ته او داتا بوس کې دی او دس بکه دا داخو اغا خبرنی جنیت که راغلی دی او سالی به بخپلی پویی او معلوم سیز دی نسل لازم میری چه تی خام کې خا بجب گردانو که نه؟ نستا ده زو اراده دارا چیزا بدور رکا دمونسکو ما دی وقت بی کم نو دا سوال پیدا که دا چه را دا کلمات مو پخواد ایسی گردانو وایو داس دی دا سراب د تعلیم د پار اغا مشران و علماء و خودیلی چهو تن واسنګ پوریږي پسپل موزي ماشن بسنګ پوریږي چې د څه کومه نو دوه رموز کومه د اموز موكد قطعي دي او کم وخت کې کومه ها اګدا ضروري کېنه چې کم وخت موز کې دانش ته ته ورګي وسلو رکات کم نورست وبیاوه مجد عامه ماس پخینو کوګره مازيګار پروستو په لې بولل چې دا مازيګر غیره ماسوتن سلو رکات به کو نه دایره د دا خود استاد مخ کې نه دی دا مطلب داره نو نیت اصل که در زلو ده او دقا خبری دی خیر ری خودتی پا زلو کراولا بچه با امو آیا دا کې زلو کراولا ایدار مازگر مزدکون او دیو خوامی مخ ده قبلیتا اصنه چه نرخواته در مخ پاتیشه دي دور رکاته دی گوز که بچه پا یو ساله در سلورو بزه دو یاد کی او نور پخا د زلو اراده زدر سلورو در نور د موسکی کینه لیکن انجه کی تیر کده په جګدا سیویلی چیرې ځړه کاټه یې علی نه سوچ کی تی بل لا خبره چکل الله ته توجه جوړ شو دی انسان دواز دغه دنیا ته نو که په جګدا سره لګیار اجازه مې کړې انو کله بارا ګوري کله چا پیره ګوري کله یو خوا ګوري بل خوا ګوري داخه خوم ګوري نه کی اصل خبره ده زوځه چستا زړه الله ته مو توجه شو که څوک اخو شرکی کار کی تباغه ګوري الله ته وویلاله او هغه بلداګه چلے مات راځي چې دا دار کومه دوه رکعات اورا دیو یې مان پس یازان لا او د دیویل دومره لازمی او ضروری ده کنې دي چېر نو خبرې چا په کې بدن پټول شو ساترت چا ته وې کنا نو پنیات کې او جاوادانه او جوهرات مې ولې اخو د کلینیک نه صحیح څرغله پکې نو دا نور خبرم کدی په جواب ونی او چې دا پزړی او نیت کی نو دا ټیک ته بیا هم بداووایو چې دا ما شوند تعلیم او سبق د پاره داغه د ذکر د پاره کده الفاظ ویل شنو سبد نری ها ځکه کوم ولا ما دي خلق لري نو هغه یی دانه لازمي چې تر څو موږ د الفاظ نی ویلی او ګوتا کړه نینو کنه څنګه بنیت نکیږه مز نکی دا په زوم پکې نور د نیت په حضور کې ودا داخلي چې قبلته د مخ کې اگر کته پوجوونه وایخه له هغه مسئلے دا سي چې دا چر زکه نه وړي چې ردي ورو اخري حل باندې څوک نه پويږي سوا سره وکړه که څنګه دا څوک دا بوز کې جماعتونه وسنګخه چې دا خامخا جدال باز بالکل نه ودا بدعت حرام نه ماشوم وسو پوکه دا سره د تعلیم د پاروي ها چې په خلک نه هغه باندې دا لازم موږ چې خامخا به دا ګردانی وي به بس دا غي کلمات شروع کیږي د الله اکبر ویلو نه دا د قبله حکم <تصفح> اخری حکم سره دا حکومت ذکر کړي چې ځکه خلکو تر ازات ختم شي لالا یکون لن ناس علیکم د پارا چې پات نشي د پارا د خلقو جوړ نشي د پارا د خلقو پتا سباند دلل وړه يهودوي چې دې ته نمبر مون سره اينادو کګن کپواش زمون قبل اخ غشرو اپو دلیو ته دا حق ده نو سپار مزه ته و دمون زکو اګورا جهاسه دی او کو نی به نیو بدی دا خبره کی بلغه مشرکان وی چوشه اخیری ها قبلته قران وله ده ا د انوري خبره مو زرو روزه دمون غتې دا خوازه د دمون دین پرې خیو نو قرانوی دلیل بپا دین شي چې قبلیا بدله کړه ها داغه اعتراض چکه نه دا بسو کی الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کو ځالمان دی پدی کې اول جواب پداره چې مشرکانو تاسو سل دا وای دو کبلغه د مخ کې نه هغه چې ابراهيم عليه السلام کبلوا بیت الله او دې 파ږه باندې دومره مودو دا خو د امتحان ده 파را دا صحیحو چې د بیت المقدس طرف ته حکم اړو د مخ اړو حکم شيو او بلخوا يهود دداوي چې تاسو په خپل کتاب کې د صفات نه ویلي نو دوی له خپل قلځه جواب ورک الا الذين ظلموا منهم مگر خلقوا ظالمين په دې کې د دې ودا خبره کیه يهودوی چې اما یو که امر شرکان به اوس بمون ترازي فلا تخشوا پس مې رګ د دینه وخښوني او يرګه زمانہ الله وي د دینه يره مکه زمانہ يرو د دینه يره زما حکم تاسو عمل نکړئ زمانه یره دار چې عمل وکړي خلق خو خیال مزاته داوازره قبله بارک نه و اوس هر وخت د قیامت پورې زمرد د دین کارونه دي علي پیغمبر د سنتو کارونه دي دا تاریخ هر مسلمان ته دا خبره ده چې د خلقو نمي یریږي د معاشرین نمي یریږي د الله نه یریږي ولی او تیم منی علیکم اجه زبرکمانه علیکم فل ودا زمانه چې را څنګه د پیغمبر چې دا سره لقب له موږ را فَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وذِكْرُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا څنګه چليګل میله پتا سو کې پیغمبر په لومبه خبره اسلام لومبه سره کې چې څنګه می پیغمبر راولګ کو... نو دا شانته ملاله <قصف> <تصف> دا قبلې خبره برا کړه مې ان کوم استادونه يتلو عليكم او پکې تاسو علمكم الكتاب او الحكممة او تعالم درقي تعسو لله د كتابه د حكممة دقرآ او د صنت الكتاب اب كثيروي هو القآن او حكمت هي الصنة صنة صنت د نبي او تقي دين سدي تععايم د دا دررك ويعلم مكو لم دتكونو تعلممون او ختااسته اغ پو ا عاً او عملا تاسو تعمل جو کخه. لیکن انس انسان مکمل شی اوک بدی اعمالوک چدا <تصفيق> <صحيح> ایتونو خیالو ساتھ دیر دکی او تزکیہ او کے بارے باندې راقدی اور تفسیر او علم دا قران او دا سنت اور دینزدکی نہ دیو کامل شی کا علم او عملن زبا یاد کم تاسو پا مغفر سره سر جنته پا جنت و مغفر از سر یاد کم فضل پرونی چه دمره لولوی می در بانده اکلو <تصفح> نو کم از کم دا غی خو شکریه ادا که دا غی ساته نو هغه داری چې تاو زما زکرو کې فضلو پجبا هر وخت وشکرولی و لا تکفرون ها شکریه ادا که زما انا شکری مکوائی الله پالیمت باندې شکر ادا کول دا لازم دي هر مسلمان باندې دا بکله کیږي دا چې کله انسان د الله نه امداد وغواړي نورستو خصوصي اعمال ذکر کوي سره د ذکرنه اول ذکر بیا استعانت صبر صلات دا ذکر کې بهترین اعمال چې په دې سره د الله باندې عمل کوله ثاني کیږي ازغ وبکله وي یره خلک بخبر کیږي یره د معاشره کې ګرانه ده او چکه دا مالو کې د پادانش نودین باندې ورته تل آسان شګه ذکر استعانت صبر صلات او جهاد له ټوله خبر راځي یا ایو الذین نستعين ایمانو الله امداد غوړی دلانا د صبر او صلاه و مسلا صبر غوپی نه کړه په دین باندې کې لا کېدل د ګنا نه ځان بچ کول او بطاعات باندې ورتل پنیکو باندې عمل گناه نزان باج کول اد ګنا نه باندې بچو دي ته صبر بل دین په باب کې د تا باندې مشکلات دا ازي په هغه ته چباشي وا رازي دي زه به دین نه پرېږم صبر دي ته زه زمونږه ستو ده خلقو صبر دی چمړې اوسې لټځانو نه وټکې وروړ آسان دي وای او که و به په دې ترتیب شو څر سره ده نه ور شو کې یرا ہچی siz bage prenizinawi haqalarda sabar bakawun. O'z-dizni haqalarda o'z-dizni sabrdek. As-sadro. Ain da sadmatul ula. Ain da avvaliy sadma. Sabr ho'g'arijt ta mande avazulagi eda. Ta ta habar ro'rasidan. Ta ta weji inna lillahi راجستان وو اس نشته نو تاسو صبر وکومه داګه دا صبر نشه ویلې یا یو صلیمان در دین باباب کې فقر غريبي لوګه تندر علا ناغت ویلش ناغوي چې نه یربد دا څلید سمسل ما دي ا کمد توار کاتره ما یې وکړې څلید نه خو انځان خري کو پر خري او جخې ورو څکښنه بیا وایې ارام وکړه صبر کو نو څوک نه نه چتا دومره خبره غوډه دې نوبدن استقامت او کل کېدل او ود تکلیف باندې ثابت قدم پات کېدل چې بس که تکلیف کرا حد غضب بدن کې لا کېم زده توي صاحب څوک د صبر روزه اخلي زګه هغه صبر کول لکنه د قرانه اكنه د هر کسو پابندۍ او صلاه او منز ان الله مع الصابرين یقینا الا ملګری د صبر نه کو د قبل بارکه هم د تکلیف نه سره هوږل اور است د جہاد مقصد ذکر کئ لیمین سک د شهدا او مقام کئ د 120 د پارہ چر دین د پارہ ارسمه قربانی او صبروسی هغه خړی اول د صابرین او اعلی مرتبه ذکر کئ صبر چا کړو شهداو چب دین کلخو د دې چې شهیدانم سو ولا تقولوا اموایه تاسو لمن یقتلوا طبار د هغه چا کې جوجه لیکيږي فی سبیل الله فلاغد اللاه کی امواتن جدا عباس مرشو دا دې ځای یې ملي دي ته غره حکم او چې په جهاد, جهاد کې شهیدان شو نذاد خلق سو وه حق کجلګنه سوار لڅه کاله مخ کې الله ویلي چې ولدان نو چې دې اواز ملو شو نن هغه قرآن خلاف کې چې کوم زې جهاد دی ناغه چې څوک شهیدان شي ندی بوې زه چلے وکو دي ته چا وی دې تاسو زه را مي روک کړه اجازه مولا نو ووت لذي عدادی بو ته چې جهاد دی جهاد دی ولکه دا وته دی ویل کی دا قران ډاکټر دی نه اولی ولدا جهاد مری ابکم صوت وایو کم زنديق به چې هغه ته جهاد نه وي چې امریکای بشان کافر را تاسو ها هغه مسلمان او اسلامي قانون ختمي ور واني هغه خپل بچاو کوي دادی ور بسدلو غاړي ور بس د چې خپل کور کې د یو غلی نه پری نخه به نور چلکې تاالله بند دري چې ت خپل کورته نه نهوتې او یو غی راضي او ددم په جامهته قتللی د دنیا په باابنا تهته بجره دديويلي تا سره سغلم زیاتې نهدي کړی او راي افستا د کور تنب ماته او دا ته چې تولی دا قانون چلی او ملکې دیغ غ نه کې ط جهاد سرته چ لش ایران باندې خلک ملې دغه به جها دی پکه ځله په بدوره دوه په نالګي او په جواره او په دې خبرو کې روان شیلو باغی قتل کې دغه به جهادي دا ناپو اپو او جاهلان او کمونیستره ده ریغه خلق د ژوند د دین انکار کې ځه په مسلمانان قتل کې او ټاکې کې ولید انسانان دې دا چې انسانی حقوق وله وسو چې په اخباراتو کې سرونه دایو نه وی نی نو چې مسلمانان زنانا ماشمان بډاغان اډیندار خلق اره قتل کې او دغې باندې ظلم کېږي او تناسیه خراسکا ادا وای چې دې ته چاوي چې دا <تصفيق> دا ته پتا راغلو نبی بیا تعالی په اړه خلک دا وای چې ته ته چاوي وړاندې چیرې وتا ادا سمړونه وای ته کونه شتلې نه زه داږي بارا کې ولیداس خبره کې دې وای چې مسلمان جهاد هغه په قلم دی په جبه دی خلکو په جبه باندې دمر د جهاد خلاف وکړه وړاندې اموات ورته نه وای چې دا ادا سمړې شو دا په ظلم راشه ناګې لاله مرتبه ورکلدا هغه مجاهیدین دي هغه مقام ته رسیدل چاغه ته وصله پام عمل نشه رسیدي تر سوځره جهاد نکړي دا به تر قیامت دا آیات دا حکم به دا بدلي کینا چا دا خلق مبارکه اب اسمان او وای کی نزان ګننګاره وای بل احیان بلکی هغه جو اندی له الله سره ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه بوئ گئے سره جو ریضا پاوله ورکې دې شي په جنت کې چا کې لګي جامع ودا چولي دښنه نوینو ښا جامع دې لړ کړې او وجدا مقام دې چللا هغه ته او رسول هغه ولا ورک نو یو دغه خلکو نظور نه لا او دغه هغه نه پولا چا لري پاک دې ده کې اختر په شرک کې نه هغه د قبر له تعظیم کې ځانډه او خبر ولا کوکا ګومبټ په جوړکا یسر هغه چې دمر جهاد او کړهو کړو ردی له کړو مجاوران پکې نه و چې هغه ټول هغه خلکو دم رجاحل لګار واغ استکه چې له شهداو به قدري او به عزتي په دي طریقو مو کړه چې په دمر کې نه سره نقصان شوروکه نو له شرک اړه به جوړه کړه چې دا, دا زنان انا بو اجایل النار انرزي ال هغه نه ثواب کې او هغه د سجدي لګي او سوال نتی سوالت <مجاوران> کې کې و... اسلامي حکومت له دا جزا زوارات القبور سړي پيشدار چې قبرونه باندې ګرځي په درگاہونو ندی به جیلتا چولې بنکلې به ودا جیل چې کور کې بنکلې نه پرې خوده باندې نو کړه نو تنه پويګې د هغه بارا کې را خلقو تعالی په چاري پدې کې لټون کې چهل دغه ځوان دیګ نه قبرونو کې اوی اوری یا د دنیا په حال قبر دی دا مطلب دی دی دا مطلب دی چې الله ورځو اندري تاسو به نه پويګې نه پويګې صلى بها لقياء ولن نبل وانكم وخام خامون بازمهق وبداس بمن بشيء في يصير من الخافي شيء اراد لدشمن والجوع او لجذا ونقص من الاموال او كميد دماله ونقص ادبدن ونفسه الافراد والثمرات او دميو فسن بكم كي جفاف الخلقون شيء دغي خبر دور صبر کته ما کوي کړېلي ا چتا وريز توبه نبغدا الله سره بیا غا دشمني او خبري چرته نه عجیب کار دیگه نه چپا تللی دا الله سره سرو غي سنه سرو غي غلا خصيات تر خلکو عجبا دلیه وريزو مينې توبه په توبه کې نه کېږي په توبه به راځست ته تا سر ځای سره راځي کار یې دا ورته پاتان ته اجه وی باران نه کیګنیو ته زما کوری به یاساری هاه با دې پکې وی اوه نشته تعلمید الکترو تیری ووخه جواب راشي دا خریده ټوله ورځ بدین پوره ابا تکویني امور او پاتې مخ کې د هغه خلقو ځکه کوم چې پاري هغه لوه تکلیف راغلو او لوې مقام کې صبر کړو نو دا وسام خلقو ته چې تاسو باندې بجون کې دا چې سختې تکلیفونه راځي نو به خبر کېږي یاره دا لوګا دا کیمرې د مالونو او نفسونو هم یو د بارځي کې وتا باندې ازمیه کې د صبر کې کې یری نو تبدا نه وي چې څول دا څه ژوند دي دګډانونو دغا ژوند دي یری کو دا نو کتلون کو دي په عمل کړو نو شاید چې دا حالات نه جوړي نو کلو غراشی نو به تګړ د سره ني نو به دا نه وي چې دا توه چې بنیا نه غري چې بګاړو کې ګرځي هغه د بنگلو کې نه استي تر هغه نه لا تاسو کنه په باندې بپوش چې بیا یې 파غه له سوي جهسرلیه هغه شان سو بپد شي ولنه پوزه رته بدانه وای چې راځه تمره بډاګانه او بډاګان دی په ملک کې لوزینم ملکي هغه نو ځان حدیث کې حضرت اولاد او دا وې چې الحمدلله نو الله تبو سکي دا ملائکونه چې تا زمما له بنده د زړه ټکړه میو واغسته ناغه سووي ناغي وې او رضا شي خوشاله شي نو وجهاله د کور ټول کې به جنت الحمد نم ولا کېره چې الحمد کور لري نو په یو لاظو تعالی لا باندې درکې خدای راشي دنیا کې نه وایې ها خامه قاوې دنیا کې ولاو امور ورست بیا په هغه کې هغه ستومانه چې دا بوسته کوي نه هغه وي یا سره رده نه نو مال خلد نو په یو کې ګوره انسان انسان کيسې حال مې خوش نه ریتا خبره او مشري الصابرين هغه ورکه صبر نه کوله الذين اذا اصابتهم مصيبه هغه خلق د کله چور سي ديتا مصيبه قالوا diway inna للله yaan mung daayo wana herajewan oo yaan aga paske dukiiyo sib dauino ن sy Ra xalko ta xa laageessadhawidhagu a wsance makiri ta di. Dagu a w jëu xa tu A quranan في sib dabuy inna للله وإna her agora j hak faras xaku تداریم کا اولاد مرشی خلق اور دیلی دیلی چبا سر دعوی چنا للہ وانا الیہ راجع ابیا عمر کے داغین سوغ دا نوری چرا دا سوس نہ بسوی دا لا ترپ اگر اکلے اولاد اگواغن ان للہ ما عطا و له ما اخذ الفاظ در نو بدیو مسلمان مسلمان پاتکی او دا تعلیم ده که معمولی تکلیف در باندې راګه پیدا رښنه ده روق شو बिजلي لاله نظر بداوې چي انال لله وانا الیه راجعون خسته رسول دی نو سبحان الله او ماشاء الله تا وای کړه دا مسلمان د پاره دي کدا یو کار وشي ته په وشاله یې خوانډو که الحمدلله وای الیق علیهم صلوات من ربهم ورحمهم دا کالق دی دیوان دے تصلی در دروازے دین اور رحمت صلوات شبا سے تصلی مولائے کہ ہم المحتدون خدا غلق و دلار من دن کی نہم شبہ صفہ مروا باراکی ان صفہ والمروا دمیں شعائر الله یقینن صفہ مروا بنخود دین اللہ ندی شاعر شائر اللہ دین خود تنق تویلش السلام نے وقت نے راوال مشركان تواب که تعظیم بیگو و صفا و مروح که دو بوتان یخیشیو ده مخینا چکل ده اسلام چرچوشو آو اسلام راگی نا غلر کلوشو تا غی خلقو دا خیالو چکنه ده تعظیم و د تواب دیده پارکی چا غلر کلوشو آگیمووه چه روز خا غلر کلوشو ده بسنگ چلی اخو نشتا او سپدین پوشیده بود پرستیوه بلخو آغم دینیوال خلق و انصار شاعر د جریات په داور کوم د دې سره نخرت ساعت له نه وکړي نور څه حکم راغې دارید دی چې ردل ته وبطان پراتو د شر کړه وا ا نموندل ته سم ثواب وکړه مجید دوا ته جواب وکړه ورس افا ورواځه خدای دې نخړي شاعر دی ا تاسو څه کوي اجا کوم شرکان نابون غریبه کې دغه څه نه یخب حال د نور شو خپل تعظیم او ثواب خپل ځای رکا فمل حج ال拜تا اگر سو گئے حج کے بیت اللہ اویتا ہمارا یا عمرہ کی فلا جنہ حالے نشتا گنا پتہ بند ائی طواف بہما چہ طواف کی دے دوالو حج بہپل مقمن دے حج وقت کی خاص احکام ندے کے بتواف عامھا کی ائی او لازم نہ دلجنا ہادامت بند ری چھے اینو خیر دینا بیا بیدا سویرش گنابی نشتا کون نکی نا نا اخواه خواب و کیخا و من انتا تواه خیرن اغچاچ اوکل لنه کی فا این اللہ شاکر و عالیم یقنن اللہ قبلون که بواده این اللہ اکتمون خجر دا تحویل قبلی مسلی اپت کلووی دا حج بارک احکامو توحید اگر پت توحید مسلی اپت کلوو لكننا خلال جبطي ما أنزلنا من البعينات لكننا نزل كلنا واضح دلائل والهدا أو احكام ددن دي والهدا احكام ددن دي شخص بعد هداية هذه استقامة من بعد ما بيناه للناس في الكتاب فس دائج من خواضح كلنا فارد خلقه في الكتاب أولئك يلعنهم الله هذا خلق دي لعناتكي ديبان دي الله ويلعنهم اللاعينون أو لعناتوي ديبان دي, دي لعناتويونكي اللہ په ملانتی ذ رحمت نه لری کی چې څومره مخلوق دې نه غي بلانت وې چې دین دې پټ کو دیو چې دا نه چې دین څو پټ نورو خلق او دا مخلوقات دې نقصان جوړيږي ها الا الذين تابوا مگر اکل کو چې توبه وستا فټاون کو خلق تر توبه ذکر کی چې توبه و باسنو یو دیو دا چې روجو بو کی واپس بچ د خپل کار نو او اسلام و کی داغه چې خراب کړی کی خپل عمل ذکرا پتولو صرف عمل برباد شکنا و بیانو او بیان بوکی داغا مسلو جی پتکلی دی فولا اکاتوبو علیم داغ خلق دی زماب کوم دی اللہوی زماب کوم ضرو جو کوم و رحمت کوم پتی بانده بانت تواب الرحیم از توبه قبل هنگی رحمو علیم یو فرقاق زکر شو چمخ که بیانو شو ناغی اغم پتہونکی دی کاتیمین دي چې توبه ویستا خدا مرگ نمخ نجوین ارج کر کیج توبہ تاسمن شو ان الذین غفروا یکننا خلق چو په یوک و ماتو او ملو شو وهم کافر چکه مند نو توحید پټکلو نا کسن پانے کلب اولئغ علیهم دا خلق دی بدی باندے لعنت الله او دا ملائکه او ناس او دا خلق تولو خالدین فیها امشبای پدیکے لا یخفط عنهم العذاب کم بلکرید شذین عذاب ولا هم ينظرون انا بدي توك شيء د ټولو لعنت به تر دې حشرات او پایان او مخلوقات جسدي دې پهم لعنت وې د دې دوجنه باران قطع <تصفح> شي مناشي نو دنیا کې څومره لوی نقصان جوړ شي رسولانه کېږي ګیاګانه خراب شي د لاټول مخلوق په به لعنت وې ښا ويله هم اله واحد د ذکر د دعوي او طارې باندې په طَرَقه سره دلایل ذکر کیو او الٰه استاسو معبود استاسو معبود دی او د عامه خلکو ور پټ کړو د دیو جنو په جهنم کې به امشئ چې ما خلد لوهیت پټ او الٰه استاسو کارساز معبود ستاسو الٰهو واحد هغه یو دی الٰهی یو دی لا الٰه الا هو دشتل لا د بندګي مگر خاص هغه دی الله الرحمن الرحیم چار مہرابان له خاص مہرابان تاسو سترین ذکر کوي چې لا اله الا هو د توحید د الله ذات الرحمن الرحیم د توحید د الله د صفات ذاته پاک ده منزه ده صفات منزه دي مبرره دي لروستو توحید ذکر کوي د افعال د الله او بل دا چې کله وی دا آیات راغې پہلا حکم اله واحد ای مشرک تعجبو خدا راز صفاره یو اله دی ا دانو سن شکول نو دا څنګه نو دلیل پوه تا ذکر کی تفصیلن چوغو راز هغه کی کنه خلق <متصفيق> السماوات <متصفيق> والارض یقینا فبدايه اسمان نو دسم کو کی اسمان تو ور اسمره وسیع دی سمره اونچاره او د استن له اسمه تا ور اسره مزبوطه را طرا که وقت لا فی الليل والنهار ابدل دودش پی اور ذکی چې تو رس پن فرقه جدا الو <سؤال> دیګي او کلا کمیږي والفلک الذي او کشته حرکت تجري بالبحر يتليګي بدرياب کې بما ينفع الناس د دې وځي چې پیدا ورکي خلق لره یا بما ينفع الناس سره دغه سامان نو چې پیدا ورکي خلق لره څومره دګ کشته او په تنورو باندې باقي په ځورګونو او اگر وانه د پاس الله چلي وما انزل الله غاجنازل الله پاس من السماء او انې باندې فأحيا فا به الارض پس ژوند کې باغې زرې زمکه بعده وخته پس د مرګ ده وینې خبره واضحه کړل کنه زمکه څنګه ملې چې ژوند بیا خبرې وکول شي نه د دې مطلب ته ځوالې نه شهداو بارک میوقال دا بل احیاون چې دی به تازه تر قیامت پورې بځانو نه به تازه یې یاد خلکو په زومر کې به تازه یې چې علیږي با صفات به کیږي زمکه تازه شي پس دوه چوالې ادا طبيعه اخبار کړي دې په دې کې من كل هر قسم زنده دا ابا هرکه سم سر دیواله څنګه عام او پای کې داغي نصل ادري قريدل خراق ضرورت دا ټول ول الله کې نو شو چکه څه ګټه اوته کې نو سمره مخلوقي دلاند و تصريف الرياح ابا چلول د بادونو کې او صحاب المسخر او غواري چې مقرره دي ان دوي بين السماء والارض او من زاسمان او کې کې مسخر دي, معلق دي نظم کې د اسمان تر منځ ده د تاسو څه شې څینکي نشې ټینګول لا آیات خامغه بلې کې د لاېلې نقمی یاکلون د پارداقوم څه سوچ کې وریا ز خیال کوي ته شو من نه دغه توچ دغه لوخانه دیبه هغه کې او بچي سمراو ځني د ریامن او خورونو سندونه د ډاکشي ساری کړې دې برکه دا قدرت ته وګورئ چې په دې څو نہ نہ چھوڑو زجر ذکر کر کے مشرک انسان لا چاہے دل بدلائی لو کے سوچو نہ کرو نہ کا خبرت کھنگلنے والے ہاں چول نہیں سکول اول دا جاننا پیش ولا قران ہوئی و من الناس ابا خلقنا فیتخذو اغا سو دچ نہیں من دون الا ہے سیوا د اللہ مخلوق اندادن او مده مقابل چوتوي دا الله کو مقابله کبل برابرون مفسرین دا معنی کې چغورم مخلوق دا الله سره برابر کړل یحبونهم محبت کدا غیر سره کحب الله وشاند محبت کولو الله سره چلان سره محبت محبۃ پکاره کنا دا غديد انداز سره وک دا زقال قوم سٹ کنا دا بنجاب و سند و او سندو په دغه علاقو کې وړي ديات دي او دې خوان سره د رشتہخه او که خامخیلتو وګورې د قران باینه کې بیا ګډر زیات دي چې ګورم په سره دې کار کوي چې سره کاول له عمل نه یادي بلکې د زرم محبت ری و سره د زرم محبت کو تعقيدي کړه دا بالکل څنګه الله زر مینا بکاره دا لکه الله زر دامین رځګته مو سجدا وکړه نو کبرونو ته سجدي کوي کنه بل پرته ته پرته صورت سجدا کوي او کنه په دا سوچ په کار وکړه د خپل مشر لیډر واغیرا تصویر سره اسمره محبتي نام پکې او قسم راغلي دی ښا چې دمره محبت تاو ذاته باندې درا چې داغه بت دی تصویر دی جوړ کو هغه دی ولګاو اب هغه دغه کرکه د هغره د یاره خبر اره او دا الله سره محبت داري چې داغه په نوم باندې قربانيو کې منښت او کې رسنګ درګاوونه په نوم باندې که او د پیر په نوم باندې منښت کیږي او کنه سوچ پکارم ملمسته ازان لсыз بلکل دا بالکل داغه پونم باندې کې چې سر بده ته سارمنه په ساو باسي داغي لازم کړی الله سره محبت دار جته وته را مدد شيوي کورو دي کښ پای تا باندې پا او کنه وای چې کاره دی تیر بابا پنه کې را ورس ها را مدد شي لوي ازوانا دا بوله شاه میرانا سبا په کاوي وې يرانا د خلقو صدقو د خلقو باللہو کې بيداوی توبه نو دا دا لاسره محبت هغه مخلوق سره وک جما نه ختي او نظرانی بالله بنوم ناګیدا بند پنوم کړ او ثواب د الله د کور نه بګارو ناګیدا مقبرون علی قبرن شروک دا غشان وختل د الله نه پکارو صلی الله علی نه پکارو ناګیدا مندیان نه شروک په دا حساب کته څنګه مونږ کیس حل کړی دا مونږ بر وال الذي آمنوخوا خله چ مومناندي ااشد د حببل للله ډیر س به محبت کده الله سره د مجرک محبت خدا د خپل لا سره چ کله به تقلب او کتاب به اوبو ببد به د واغته نه بیالهتهاز کو د داې یوق پهکشته ج محبت د زيلقطتم شي د مهم مح د د د بدن به تکلي تقللي شي الله ن ن پریبدی چې دلان له دې پریزنه پادیشوش نو اشد حب الله بل لاج غضب افلار سره محبتي مور سر بهي او ورونو پاینده سر بهي دوستانو سر بهي پهلوانو سره بهي ملائکه سلام بهي او سره اولیاء او شهدا او عضاد نیکانو بندګانو سره به محبتي وسنګ به د مرتبه خیال بساتل غواړي کنه د الله سره ځکه محبتي نو هغه شرف داو سره او دا بندیانو سره د خپل خپل مرتبه کې دی محبت ساتی خدا اشد دامت مطلب دی چې دا بندا محبت به دي الله محبت سره نه روشن کې او مباثرین ذکر کې چې کده مرتبه فرق دی اونې ساتل نو یو د زنديق دی دا یو ته خالق او مخلوق یوشانګ نو دوه سره به محبتي بلار سره به یې چې الله پېژنانہ ټیک دا ناس به خبره بکی کار بکی او چې اذانوسي نه دی بپا شي او کار چې بابا ادا ادا پلا تروزه ست محبه تو لو खूब मेहनत او کاڅه ته تختزه کو خدا الله محبت مخ کرن په څ چ منځو او قبلار ودداوي چته دي شرکارو کا خامو غزانتا نګړې واچو پنځکه واچو تار واچو چته نظر اكيد نه انده سوره ګړو کو ندی بدلوي جن نن بس زال لا пайда کړم هغه مسافير هم ويني هیڅ وجت نشته نو په خبره کې بده مرطلار نه مني لکه دشرک بارے کې چوتهم کې نه قران کې بار زده اوسه یا چې باغې کې به تابیداری نه کې نو محبت بس ادي خدای به شان نه والذین آمنو اغه له چې مؤمنان دي اشد حبن ډیر سخدره محبت کې لاله دبار د الله دا بو خلک راغلي د تاویز ده او داویز د څه دی چې الکسره د محبت دي جینې سره د محبت نور ودا کې نو قران تحریف کړل راځي مانو محبت څه دا جزنا کېږي کاره <قاقا> حقيقي ني دسترګو د جبه د لاسو د خپل د ذهن دغه کوي کی کنه د لاسونو د افسوس خبره <خصف> قران دې ته پاره قران دې ته پاره یو څا مو محبت د الله سره جوش اور الله د حکم منلو لپاره تو د رستدارو خیال ساته امینه محبت ساته هغه وختل زال باندې مرخصره جته محبت کوي اخلاق او سلوک ساتي د سترو خلک محبت کوي وجدن ان كان خلقهم نيق خلق واخ ولو يرى الذين ظلموا كشره اولي الذئ اى خلقوا جزائما اندي ام شركان دي, دي ام محبه غير الله ترى لقد اغيوا ظلم دي ومحبه الله بيردا يكي اذ يرون العذاب كجديبين عذاب قيامت كي ابوش ان القوه لله جميعا شيقنا شي القوه الله لرديتول طاقت الله لرديتول الله شديد العذاب او يقينا الله سيعذبهم انكه نقول جواب سش جواب دی لما اشركو دیو شرک نه وکړي کنن دی تاسو چکو چې سدا قیامت کې موږ عذاب وینو کنه اپو موږ چې تا کټول دا الله دی صحا غاب نو کبه دی لما اشركو دیو شرک نه وکړي دیو د الله سره محبت نه وکړي زم چلو تمنای شي نبی آسمان نشا کاش چې پوښې وایږه خلک چې ظالماندی اا چې دی پوښې وینن دی با قیامت کې عذاب وی دا قرار بوږي چې قوت دا غري او څنګه عذاب وله وننه بوږي اذتبر الذين تبعوا کلاچ بهزاربشي او خلق او چې تعبداري کړې شوې وا او تو بي او هغه مشرانې دي چې داری تعبداري شوې وا خبره مله شوې او دومره تابیداری شوې وا چاې علمانه بداوې چلو کورشه خپل ان عالم قتل کړي نو هغه به مرګونه قتلونه شوی دی په دې باندې اوسو د علمان خدا ته تیر شي او چې ورو ته خیاصفه په محلات جوړ کړو او پاره کې په بوتلل را واستلی او قابلخه لکه د دنیا یو جنت جوړ کړو د خپل خیال کې <coughs> نو سره جنت نه و کنه ها هغه بکه جهنم مو یو کوټاو بکه تیزاب نډکوه نو جدا دې سوکرا واستو وګړا او شداو کلا بو بتا ریزت هغه خپل جنت دا نو پاږی کې جام پوش کراغه چاپیرا به وکتل نو باغونه بو نهرونه مقامات او دنهسته زوینه او زینکه به وی د یو سیز کمه بنو نو چدا به یو راکلنو لېو نه بیک چړې رسور کې به شنو واته به وی چدلته به ورته سینه ازګار وک پلانې او پلانې رینګې دا لېلو یاله مان چې کم دی دی امل به کینو بیا راځنه تبدل تایبه صدا خدا غوښه دخله کېو راغو ځان سره چالو صدقراو ستراو بوت ولګیا به راغي به قتل شو میا به په کلم شو آیا خپل خیال کې هغه به قتل به بول د خپل نور به اوتو خل بیا خو به د پدې چله قتل کړي او چې په وږو چې د نور د کار نه دی نو به اجازه د دې نه د خولې جنت تبو به جاري کومري له به اوره او له به اور کنه نور هغه ته ځابو کې به وبو بشو دا کارونه چې وې نو یقینا چې د اړې ته जबाब دي کړی شووا مَنَ الَّذِينَ تَبَعُوا داګه خلقونه چې जबाब دي اړې کړی ووا اَمَّ كَشَرَان نَأْوَا مُرِيدَان اَغِخُ أَرْضَ کار ته ل قیمت کې بددي بزاره شي غمو ناخشه وه اول عذابه او ب عذابه داق قطاعت به اسباب او پربشي ددي خپل واللا ددن غ رت او تع لوقات چې دغې بنیات په شرك او بدونې او پله چنابرڅ ختم شي بالکل بش وقاله الذي نطببعه دغه خلک بس دا چېټلو من د پیرپ په خدمت کې داسې الکان لیدلې شي وي چې هغه په خپل کور کې لیکو دونه نو مې أشلانه و پورا کړې او هغه له تلا کو نه ورته لاړې مونږ د خدمت به کاو نو داخه خلک چې قیامت کې وينځو غوډه جهنم ور دي هغه چغې وي هغه د امشران چغې وي چې مونږ لا مراد ییواله مونږ نه بيزارې به وي او به چتاویداری کړه نو انل نہ کرتن کچریو زمونهه 파را واپس له دنیا ته فن تبرأه منهم زمون من با به زار شود دینه کما تبرأوا منا څنګه جدي به زار شود زمون نه نو به تاسو خوشی تاسو پریزو لکه څنګه چې موږ سره چلو اچلوک مدارج دارمان داګیا کمزه ګرکیه ذالک یریهم الله نارہی خې بده د لافات اعمالهم عملنا ددی حسراتن علیهم افسوس نا کبه بدی باندې څنګه چې پیدا خبره د افسوسه چې مشران ته جوړه شد نوداز لدې نور چې سمره عمل لدې دا به ته مخه هغه هم تک شنت افسوسه دا ارمني بناهم به من النار نبوی دی وتنگی دا ورنا یا ایه الناس اخلق کلوا مما في الارض خره داغه سنا بزمکه کې حلال طيب حلال پاک رد شرف علی تاول په ځان باندې حرام جوړ پاک څه زونې دی اتو ادا پا ما بانه حرام حرام شوی که دا خرم یا ادا ما بزان بانه حرام گوزه نا خرم سرلوی گناده منا شوی رده دینه خراش حلال وی اپاک وی شریعت که منه نی فی نفسی هی اغسیز قلیت و گنده نی نا خراش اجازت ترته جامع ما حرام وی او خوراک بزان ما حرام وی ها کمسیز شی برسم ریواج شوی داغین از آن بچ کوه دکه گورا توبویګه چې داخله ته سنت دي هه پرسمره رواج منیو سړی یا چوری کړی دا نه نو یاه د ورځې په کړی یاه دا سنويخته د جمع د کال باندې کې تخصیص کړی خاص کړی دی په کړی نه هغه باندې خوړی وزدا ز خلق د جستاپه یقین راځي چې دی دا شنه کوي اسره عبدمردا چې موقعاتانه وا وزګارنو نو نیت یې دانه دې چې داشپا او رس په خاص شي پداس خری دی دې ته خیال نو نبي او ټیک دا په له پدې خلکو استادایا کینکی 40 کی פאר ورځ درو او اړ یو رښتیا په ایو نی نا او هغه په درو غو تا ته وي چې را دا کوم دا خیرات دې نو هغه دا خیراتي ونه او دې ټوله حق تکې په قالو همیاش کې دان شو کولې جيو ورځ به خاص کوله نا حقل کله پراسمو ری باندې او شي کنه نو احتیاط دارجه ده دا ز خوراک نه زن اوسه تیر برجه داخل کو بذله کې رسو نت قدر راشه چې تووله رسنت خلاف کې او نور هغه څه چې بګان حرام کردو کړو تاګه ا ساروي لاهیرا صاحبہ واسيله تفصیل به راځي مله هغه مراد ده نور چې اوسه بګان سره حراماینن د خوراک نو دا دې لپاره پکې دا کومه کچدابه نه کوي ولا تبعو خطوات الشیطان اتاب دائم کوي دا قدمون د شیطان ابن مسعود رضی الله عنه راغلو یوزه تا نو خوارہ کیراوله ملمنوله نو یوتن اخوا سجدا کی نهسته نو دې تاسو غوڅه الکستا روزه راغوی نه را ویوله جوړ نه تاغوی نه نه بس ویونی نه کرے پیرماز معنی حرام کلیږي چې زه د ولان غوخا دا نه خورم راغوی ته د شیطان په قدمونو روانه راشه فل قسمات چولاږي کفاره ورک ار جج بزان تو وسې باور کړې چې تاسو نه وګورئ تاسو زمونه وګورئ نو دا کې نه تو بو بسې دا کې د قسم ښا دا وسېز باورې بوګوسا کې راګې چې نه انکار وکړه یا دبل سې نه انکار وکړه نو خورا نوې دې به بیا سکی دا کې به کفاره ورکې او خوراګ بوږي چې قسم مات کړي بیا به کفاره ورکې کا ولې څنګه معنی دا ولې شیطان خبرې دې انه له معدو مبین یقینا نه صالح دښمن انمایا مرغومبسو او الفحشاء یقینن دې حکم کې تاسو ته غو نا سره اب به حیا سره شیطان چتا سې حکم کړی رچاتا بسو او الفحشاء په لوی یا غو نا سره به حیا عام غناتوي نا کار غنا او فحشاء هغه غنا چې د به حیا یې نظر کېدل بد لګي نا کاري لکه زنا او بخلا وائن تقول او شوای تاسو هل الله ما لا عالمون الله بالاکه اوست تاسو پهنه بوېګې بيدل خبره کول دا غوړم د ګنازه نو څنګه قواله داسې عملونه کوي ته او کار کوي د الله طرف بيدلیل نشته ته ولیداسه کار کوي بل مبرز ذکر کوي ابن کثیر رحمه الله چې پدې کې دا هر کافر او هر مبتدیع راځي چې دین کې رضان انکار نه جوړي دا غوړم چتا د الله بارک يا رسول اوکنه چ بوويږي بنا وذا كيل لهم التبيعو ارګلا چوي رسلي دا چتا بيداريو کې ما انزل الله دا کتاب جنازل کړ دي الله قالو ذوي بل نتبعو بلکه موږ د کو ما الفينا عليه ابانا داغد داغس زمونږه مندي دي باغي باندې مشران زمونږه چې کله وته داوت ورکی ندي سره بل دلیل نو دا بوي ہر سوق چوي داخل اي بګه داخلي نو خبر غوري عاميخه مخکجه کمایا ذکر شو چګار الله سره محبت کي ناغه ديكي لکي له موفسر چګوره هر سوق چي وې چګار الله د الله سره برابر کو ناغه پدې کې داخلي هر سوق هر څوک چې سره برابر کو هر وخت چي د ايات حکم غوري بي عاميخه مطلب دا چې داوي نو ما کوي دي نو چتا وتر دین خبر او کی واغدا ہوئی اول او کانا اباؤم رنوی لا عقلون شیان جن پیدا ولا یہدون انی ہدایت تا مشران پد بنسی اوکنا مشرک شر پہ لا عقلون شیان چ پدین باندنا پویدل ولا یہدون اصل دنیا لا عقلون د دنیا په کار کې ما کل فکر کارنه کوسه پر دغه نو ولایته دون صد هدایت او دین په کار کې هم نه پویل نو دا څه مشر نو ګوره یو د دین مشران دی ائمدی هغه په عقل پورو پرو په هدایت هم نو که هغه ستاره راهنمای کوي د دین په مسایلو کې نه ايات نه پاري ملګاوا هغه کو راهنمای کړي د خدمت کړي اڅخه ورچې ورستو بدای ځخه چغره بیا ته وله په پیر امباله قدرت ورو جوړ کړی د دې په ایم او په څه باندې جوړ شي په هغه او په څه باندې جوړ شي وې وطب تحقیق کې کنه کوشش بکه خدا ته اندازون په پاغي باندې فرادو منان کې چې ته دانس بچو کې کنه چې بیا بیا قیامت کې به زارېږي ر دینه نه دا کو پرواه اتې د ځین تفصيلات تي په دې کی اوستا دغه راهنمایي اغه امام شبیان رحم الله مولی او حدیث کرمان کړه چې نن کاغه سره جوړ دی او نو دا بدار سستی او دکریب نه جوړه ده په حدیث امام انبی یادو دا کو پاک نو په ہدایت وره دا اغه ا دی چې د شرک پکاره خطا کړي او په بدعنته کې خطا کړي په دې دلیل ومثلو الذین امثال خلق کفروج کافر دی کما الذی بشاندغه سړی دی یا نایقو چې आवाज کوي دمال ایا اغصدا چنوری الا دعا اون و مگر بلنا او چغه خیال کواه معنی ذه انتظر راځي مثال داوی لکه اغصده لگیاده سارو تاواز کی جراشه دیخوا راشه دا جروله اولی ناسه برا داسه اکوره بیا خلاکتاکی که تیا خوری کنا نو پتی نپوی کچه دا مالک مونتا سوی خواسی او اواز بوری نو برا اکوری نوې چې دا غبره مثالونه داسري چې کله ته و ته دعوه کې رضي پدی پوهی چې خبرو شو هو راځه دین راځي خپل احسان څخه به نوبېداری کې نو ور مثال به كله کر سارو مثال داغه خلکو چې کاپری دي چې کله ته و ته بیانو دعوه کې نو تاسو د دې مثال څنګه ته مال اللي لذي بشاند او کړي یې یا نو یو ځای هغه आवाज کې دیوالا یا اسمعو هغه ست څنګه اوریدل چې په وږي اِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ مَقَرَ چَغَاءَ وَبَلَنَا نو داخل او رئی دل نشم تطططح اوازو رئی نو تطف پوش رئی دل دقی تاوی نو استاد دعوت مقابل اکی اگه داست دل اکا ساروی <تصفيق> خبر او رئی وقو قول تیرشی اگور رئی تنکوزیگی نو دا او رئی دل د ازده کل تالب نی کل دا اعلی ورډیشیو صلیته پوئګه چې تل باقی چې نړۍ بدینیت اورم چې په پوها شمه زپزان اوروم زیادا نه هغه او څنګه راز چې انسان به پوښ او چې نه پوئږي نه پوئ کیسان نو بازارګه کوي چې او بلنه اورنه څومن کانړي حکمن چارا ګاندي ګونګياندی او میون لااندی څومن کانړي وګونه بکمن چاڑاګاندی خبرې نشکول هغه وینا بالکل نشکول او مې ورناندی نو ګورګه کوایې سلاسه در تل خراب دي درې وړه قوتونه کنه څنګه دې بوې په هم لا یاکلون بس دې سوچنه کوي څنګه چمکې عام خطاب کړو یا یو سره دوس خاص خطاب کوي ځکه یو مشرکانو رودان من لا چې بعض دهمو مشرانو کار دې مونږ په بده کلکونه نشکول نو قرآن مؤمنانو ته خاص شو کم ذکر کی چتا سو وره ډیره پابندیو کې یا ایو الذین آمنوا ایمانوالو کلومم کلومن طیبات ما رزقناکم او خوره دا پاج اغه څنګه چې درکړی موږ 10 سره وشکرو لله اشکروا الله شکر ادا کړه لله تا ته ان کنتم یا هو ته او چې تاسو چې خاص ز غی عبادت کوئ او د الله بنديانی تهریما د ذکر کی چکه مژونه الله حرام کړدنه او انما حرم عليكم المیتۃ یقینا حرام کړدنه الله بداسو باندې مرداره ودما او وینا به جن کې ولحم الخنزیر او خده خنزیر درې او وما وهل به غیر الله اراصه چاواز کړشې دې پاګې باندې د پار د غیر الله انما ده حصر د پارې پسمد له شپه د نشته ندی مطلب دارې دا هغه چې بده کړو مشرکان <coughs> او جګړه او ده حرام ثابت ونی زده کیږي نور چې کوم حرام نه پایه کې ری اختلاف او جګړه نه و دا چې داره او تخکاری کې ددا ګور بالکل حرام دي د په حرمت کې خبره او شاکه نشته ال میتاتا مرغاره چې علال شویني زبحه شویني او ساتي وته هغه اقسام بهر کې څو د او وینه بهدون کې تردا هر کې وینه تک موبېږي اګوره زړیل اجازه نه ده ښانه انبسکه دا غ حراماله ومناله بيدون کلمه ورسره سورۃ ایمان کې راځي ځکه یو اګوینه راځي جام ده او دا اگینان دامونه جوړ شي وي دي لکه پر سره دی تینا سګي او دا غوینه چې په وخه پور نه خطرن خدې دې په ده دا غون حرامنه ده دا اګه دې چې په سره دیږي او وغخذ خنزير او غا ذکر غره ورا کیات ذکر وکړه کنه نور دغه هرڅه ترډو کې فورې وي او په ورې دا حرام دي زکه دې دا ډېر بے غیرتсыз دې په ځناورو کې او نجسول عین دي ټول پليسته ګندري اصلورم او ما او هلل به له غیر الله دې اخر کې ذکر کداولي چې دا به غیر خصوصي خبره ده چې خلق خودی ته خورده وي ا دې حلال کړه دا برکت کړه چې دا غیر الله په نوم په اواز وشي پدې کې هر هغه څه داخلي چدالانو ثواب دبل جاء نوو اغستې شي یاد زره په وخت کې یا مخ کې نیت پیدا کړی دغه که بسم الله په وی او نیت دایي چې په دا, دا, دا, دا باندرا ځاکم دا ولی رضا ځاکم پیر رضا ځاکم نو تا حرام نه ښه او ورته تفسیر عثماني نور باقاعده نمل کی د پیر ده یا د حج نه او صلی رضا ځواقص او تا وی چې روته پنوم زده اله علیکم چې دارو زده د کو نموزي نو دابل کول حرام او تغیر الله من اختر. امل مستیازان لسه د پاګیر څوک پويږي دا غواړي بیا د بسم اللهونه پاکيږي ها چنو اونیت پاکه د غیر الله شي هغه چې आवाज کښې وي پاګې باندې د پاره د نردیکت د غیر الله د پاره د تعظیم د غیر الله اوس رښتث ذکر کړي عامي توړه هغه څوک چې مجبور کړي شه به اختیار کړي شه غیر باغین اني دا فرمایي کونکي نه بغاوت کونکي د اسلامي قانون نه اونه نه فرمانی کو انکی چوس دل نماز توڑ نه ده اور د نار بچو وطن خاطر ولا او اونه زیاته کو انکی چې په ځوان ولو یا په وانوړو ده ځوان بچکیږي د مرګ نه بچکیږي ده اور دې لګیا دي چې نه ورغلا پته څه او مردار اذان لار ودا کړی ده لګیا دي فریا کنه نو زیاته بون نه کیه انا فرمانی بون نه کیه چې موستر نه دی او مال جائز ده دا زیاته بکی هم دې را باغنه نا فرمانی باکی نوچه نا فرمانا نی خوزیاتی امنکی فلا ایسما علیه نشتگو نا بدبان نی که اخری تا پا دقی سجونو کی ارسو مندل و خیال باکی پا دقی که کدا وینو منتا یا مردارا او بلخواد من اللہ منختارا نردیف نسبت باغ نورتا اثرکیخوار منختتا و نگوری سدا دمرنا کار گناه ان الله غفور رحیم یقننا اللہ بخون گرحم و آلده پیر زګوی چې ګرانه خامخپا قرانک خوشي زیاته بخلانداګنه بوېږي بیا بیا ما لا ماپ کې ښا ان الذين يلقننا کلقيق تمونه چبټي ما انزل الله اغاچنا ذلکر دي الله پاک من الكتاب په دې کتاب کې من فمانه دې پيوم رازي یاد دې نه پټي او يشرون به ثمن قليلا او اخلی دي باندې قيمت لگ پټول خور دیو چې اثر پيو کې کنه اغه واخکه بطول دی لپاره او چې کیمات به په واسطه اولائک دا خلک دي ما یاکلون فی بطونہم دیناج به خپلږيږي النار مگر ور حدیث کې راځي چې د سروزرو په لوګو کې قرانکوبو دنیا کې نو دا قرآن اکبر ده په ګېډه کې داسی لگا سروټ کې چوا چوله ښا سزا به ولا ولا یو کلمہم اللهو انبا خبرو کیذ اللہ پاک یوم القیامت بروز قیامت ولا یذکیہم انبا پاکی دی هم عذاب الیم ادلبال عذاب درنه کی چی دینه پټک او قرانه به وکړه نو دی سره الله خبرنه کی د رحمت ها د سزا به تور خبره کی زورنا به کی یا بلا واسطه خبره به سره نه ملیک و بزرگو باتوی زورن بولارکی پاک بینکی حجیز که رازی دا سزای زکر کلیر دی و سو تنو یو شیخون زانین چه مشر صالی دی و غزی ناکی ندا غدا سزاگانی دی نبوسر اللہ خبریو کی نبی پاک کی. او دردناک آزاب بیولا دردناک آزاب چه بودا دی مشر صالی دی دا کارکی او بل بادشاہ دی و دروغ جندی ملیکون که بادشاہ دی و دروغ که سوفیو د چانبه یاریږي دا د نظر بادشاه سې یاره د اسا تماره جهان درو وي یارانن تاسو به ملکونو کې او بادشاه چې غریشا ویلي اخبارات د سفری او خضرن کې مو ویل شي هر رسېز کې جهان درو درو اروري شاهستان ټول ملک درو وابات دیغه داز زیارت نه ولا بدل کړی کنه درو له ګورن زیارت نه میا کړی نه چل آ څړې وی دکان کې دګوې په تیم باندې که په بورې باندې نمک لیکلو مالګه <تصفح> نه چاته دا وی وی د ماچان په دوکا کومه تګور او دا د روغته د سیاست نمدیا سریه د سار نتر ماخا مبورې نو خو خلک مجانبه دوکا کړه کړه کدی خلک مزال غوډه مچده شلو زله گزار ورکې وی زله اخو کې دې باک کرا دیو کینی بس سو زله دا سردا چلوش <تصفح> وعادي وسره او شوي او پته لا کو نه بلې خبره اچرسته شنو بیا کنه را وینه بیا دې توبې وباسه ځان ټکیږي بیا باندې کو او چې ورونه نه بیا لګا د مشرزه کې نیپی نو دې وسوک بو کې نو با شال اردن او درم وعائل مستكبر چې اوسانه کمزورې غریب دې فقير محتاج دې هغه ګوره تکا بورکې حیران بشو تا څ دې غریب او محتاج کمزورې ادا څخه خلک پکې نشته چې وره کمزره تا وره چېر نه دا په یو بل باندې ورغله افسلم زیاتی باندې داږي جون جوړلې ادا سه جامې ادا سه حلیا ادا سه شکل جوړلې چې خلک وتخبکیږي نور چې دنه ولټنه دا سه دې نتیه سره ای محتاج غریب هغه تا کبور کوي لوی کوي نو د سره اولئک الذين اشتروا الضلال بدال الهدى تغقلغلی چویغه غمرہی په بدل د هدایت کې او لعذاب او ویغه غستا په بدل د بخل او مغفرت کې ثم اصدرهم علی النار سشي صبر نکړلی دی پور په جهنم پورته دي څه صبر نکړلی دی یو مالان هځیم ثم اصدرهم علی النار سمر صبر نکړلی دی پور په جهنم پورته دی دا راځینوی چدي سمرا کلاکسو پاغه عمل چې هغه دي ور ترسي الکه چې او کار دي ور ترسي سبب د آزادګړو د نولي پاګې کلا کېږي په وابا سا ذلك به ان الله نزل دا سزا پدې وجدا چې نازل کړ دی الله کتاب په حق سره ادي په کې دي په مقابله یو د حقا تکازه پر ان کړ و ان في الكتاب او یقینا اغا خلاقوا اختلافه او کتاب کې ال کتاب په مسائلو کې مثلا توحید او د حل و حرمت و لفی شقاق انبعید و خام خام و دشمنی بیارتا کذیلی کذیلی دشمنی و مخالفت دی و زده و عینات دی چې د اگوری که دی واپس شی بدا زکاوی چه دادس کلک دی پداغی خبره او و زب مخاکدی نو حمیشوالیو که آگی پاک صبر و کلکوالی پیدا کنو آخیر دا جه خوری خبرنک و آخیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة, والملائكة اکت والکتاب والنبیین دسروت البقارہ کے دی زینہ مسلح د جہاد شروع کی گی پاگے کے دا مجاہد دا پارا اول تیاری کی چھتا تیاری بسنگ کی شاول دا غد عقید اصلاح اوشی بید عمل او دا اخلاق و اصلاح اوشی لس د دا مجاہد دا پارا تفصیلن تی پنزلس پور جوڑی او بیا قوانین اول قانون د انصاب پا قصاص کی او قانون د وصیت حفاظت دغه مجاهد د بدن او بیا د هغه د مال او بیا مصلحت او صون ذکر کړي چې د اسلامي او مجاهد لغو تند او سختو سرادت کیږي دغه شانته منع در شوطنه چې د اسلامي ته فقیر ازي او جهاد خرابيږي اول صفای د مال ورسره رازي تغشان دو بیہودا سوالون انا منعا منعا دو بیہودا سوالون چو وقت تضائے کی گی کل چدا تفصیلاتو کی قوانین ذکر کی بیا با دعو ذکر کی دو قتال جہاد اوسر ذکر د امر مصلح چیغیس ورم مجاہد تتقویت حاصلی گی ذکر دو حج عددین د اعمال او احکام کله چې یهود په بل بدی اوریدا کوم چې غیلہ د عذاب ذکر او شمخ کې نو هغه دا وې چې ارمونګه کو داسې اعمال کو هغه په اموز عبادت کو چې داغه د الله طرف نه حزن شوی دی موږ دمرہ عذاب مستحق او لایق نه یو همو خډر پنیاکه مخ کیو نو قران مجید دغه خبره جواب کړي دارا باد ته دماغ کې یا سره او وصولي کې دا غذرې شه دا تیاری ذکر کړي مجاهد دبارا لایفل بالرا نغني کی ان تولو وجوه اکوم چه اروع تاسو مخون اقبل قبل المشريق والمغرب بطرف ده مشريق والمغرب تانی کسرب دیتوی لده چه او خوام اقوارا بلخوام اقوارا باقیبان ده فخر اکا یا تدیبان ده فخر اکی یا ما او نور ده عقیدو او دا بنیادی اصول و خبر و خیال نساتی رسی رب زاہری مخ ارول وانکو نکی گی دیتا مکمل کامیابی نشویلی لیسا البرہ کامل لیکی داندہ دا. چطیو خواب خواب مخ ارول و دعاقیدی پترنی لگی ولیکن البرہ لیکن اکیچ دا من آمن باللہ اگا سوک دی چیمانی روڑ پالا باندی او دا نیکي هغه څوک دي چې ایمان لرلو نه مطلب دا نه دي مزابحه لګ کړي ولکن البر لكن نیکي چې دا بر ومن امنه نیکي دا هغه چې ایمان لرلو پنهاباند ول يوم الاخر برواز دا اخر ول ملائکه اپ ملائکه باند ول كتاب ونبيين اپ کتابونو پیغمبرانو الله يغفل خالق و مالک امنه او دا کو خپل صفته با ایمان روړ او وحده لا شریک له و دا اخرت او منلا چې دا تا تصور او دا عقیده په خینو دې به اعمال کول شي دې به جهاد کول شي لکه څنګه په ایمان روړي چې معصوم مخلوق دي ایس اختیارات د نشته په تصرفات ذلوهیت کې کتابونو باندې ایمان راوړي اسماني چې حق دی یقیني اخر به یو طعام مجید دی تدا ورو نو مزامين دراګير کړې او ته اندران مانی سلسله لانبياو چې هغه ستان شوي د پ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نبيږه دا بنیا دي خبره دې ته عقيده وي ایمان ویل شي ورپسې د اعمال موقام ده وا تل مال علی حبی ذل قربا ورکی مال په محبت د الله کې چونکی مانه مضبوط ته کنه الله سره محبت نو مال ورکې <تب> د رضا لپاره د هغه په حکم د هغه د دین د هغه د جهاد لپاره نفس د اصلاح لپاره ربیل قربا قلق پهلوانوتا چې مختاجی ورایي د هغه حالت بس هم شي هغه هم جهاد ته تیار شي ولیاتانا ایتیمانا نوتا والمساکین امسکینان و ابن السبيل امسافرون والسائلین سوالګرون چې سوال, سوال کوي او محتاج دي معذوره دې مهلت نشې کولې چې دغه ځاګه د دین نه پارا اوګر دي چې هغه دین خدمت کوي د دیناله jihad بارے خبرو کې خلقو ته داګه سوالګری چې محتاج په حقیقت کې پېښور نه چنان تمام کاسبقي يو لوي سب خلق داو مګرزه چې سوال کوا يو زه بل زه په يو ترقه په بل ترقه وفرقاده او بازادو نو د سټونو کې غلامان آزادې رقاب درجهان سخالخ چې کافرو فقيه کې غير دي مسلمانان وزلم سره نظر راځي مقروز الای چې قرض کې غير <coughs> د چاشر پرشر کو ولادت کې ګیر دي هر خدای نه هغه ندی توی ار رقاب سوتنا آزادول دا د مال لګولو غو مسارف دي غیون دې تدې کې به خرچ کړي بدني اعمال بم کې د مالی اعمال سره فقام الصلاه و ادا الزکا اپا باندې وکې دمو سو ادا کې زکات بدن کلی مال خرج کړي زکات نباदन پاکواله یا د مال پاکواله مشهور زکات چي مارکي ذات المالوي مدد زکات نه علاوه نور مال خرچ کي بجهاد کي خپل خيرات کي په امداد کي وائنو فونه بعهدهم اذا عاهدوا ابو روالي کومږي په خپل عادو باندې کله چوادو کي الله سره جيڪمو وعده وکړه ديمان دي تريم کي دي. لګته اودا مال لګولو نو بدلي طاعت او عبادت يا بنيان سره چقل مين اسکي کومه وادي دي معاملې دي ناګم پور کي او صبر کوونکي په تکلیفونو کي با تا جسم راسخته پر اج بجن صبر کي درا بدلی بیمارې او نه جوړتیا غا حضرنا دا په هغه باندې مصابر کئ وحین الباس او په وخت د جنگ کې خصوصا د رښتکه دغه چیز لري لا څو د دې ذکر دی د مقام کې چې ده مونږ جهاد ته تیارو کلا نو دې باندې جنگ په موخه کې ډیر صبر نه کئ تیزی باندې کئ تلوار باندې کئ جذبه بنا کوي <تصفح> بلکې خفیت مینان سره <تصفح> تاریخ چه اوگوری در مسلمان و مومنان و بجنگی لئے صفت دل او کافر امانو او حیرانی غداو چه بلکل به جذبه نه او او شور زوگو یو بلتبالی ردیوی اتدازشو شوی دی خوارشا ا مسلمانان چې بللې گیاو لړډیر په چمین انصارا ډیر په سکون سره ډیر په اتفاق سره په سعودي مابو سره دا خصوصا د جنگ په موقع کې بکر رضی صبر مجاهد به اله میدان تزي چې بدی صفات برابر شي یو مجاهد بدی ورستانه نو اخلې کوي په انځکه شکر تراله کمزوري رااله بس چې په وصولو کې کمزوري راځنه شکست بر یو طریقه ده پیغمبر پاتشه هوا اوحود که نگوره دشکس صورت جورشه هوا کنه نننجه پا سول و طریقه ده پیغمبر ما تشه دا خود اللہ رحم ده چه بیاون اگا گزاره کی د مجاهدینو پا دین به و پوراکول پاکاری او بیا خاص کر پوجین جکم دی یا دا پاکستانو یا دبل بل اگیر دی وصول نسخ خبر دی ایو تش پا دی پوئی شاتمخار او تاسو لاس برکه تز زائری خبره غوندي کنه زلو علمز دتول غاری اولایک الذین صدقوا داخل قرشتین تخفل ایمان کې خپل عاده کې خپل قول کې خپل اخلاقو کې اولایک هم المتقون او دغ خلقو فریضه ګرځدی تقوا د پاکې نو نغې پیمان کې پر عبادت او تاجو کې کل چه مجاہد تیار شا نو دسارا با فکری کنا چه رزو خو جیحاد لازمہ او کزما مقید اداس حالت رالا چه رزو شاید شا منزمہ دا بدن با قیمتی نو قانون ذکر کی چیو سڑے قتل شا شاید خو پرید شا داغا سورا مقام دے دی معاشرہ کی چیو قتل شو نو داغا بارا کی قرآن دا قصاص مثل ذكر كيو حكم ذكر كيو هذا هو القانون يا أيها الذين آمنوا ايمانوا عليك كتب عليكم القصاص فرص كل شيء فرص كل شيء قصاص غستل بدل غستل في القتلى وجل شوكي جمد قتيل ومعنى هذا مقتول سالرازي وجل شوكي فرص كل شيء قصاص فرص يودا شاقیسانس تزان سپارل او داغی قانون منل دا فتاسو بانده فرض دی لازم دی او بل وزی او وکمرانانو بانده فرض دی کنا شاقیسانس مصالا او قانون جاری کی پا ملک کی دی تظلم نشی ویلی دا قانون دی لی انساق پیدا زکر کی قرآن چه او قاتل قیساز شی نبس پتولا معاشره بداغی خوشگوار اثر و غرزی گی بیا بس و قتل و غارت و او ظلمان قتلی ندا نکی او مسلمانانو لازم او فرض دی دیده فارداس ماحولم بکار دی چه فاغی که قانون جاری شناغا اسلامی حکومت دی او بداغی حکمرانانو او دا پابند دی او دا زیمواری پرتدکنه بیننش خلاصه دی, دی دی دے کے جو قران کن ذکر کرے کہ نہ تو اے کے انصاف ہے الحر بالحر ازات با قصاص کوئی شی تو بدل دے بالعبد او و الان با قصاص کوئی شی بدل دے و الان کی و الانفا بالانسا او وزبا قصاص کوئی شی بدل دے و انزکی خذبا قصاص کوئی شی بدل دے خذکی د دې کې مطلب دا پراندار دی چې د جاهلیت هغه غلطه طریقې راسنو ختم کی هغه داو چې واتان وای لګیدل بل به قتل کو نغيبه بیا دې قتل چې دا کوم تن او بس اوه څه شور به وکړه نو کار څوک وله مخلراته نه به قتل او دا یو په ځای به دغه قتل کړل نو نه څه پروا نه بلکې کوشش به یا غریب صلیبه دا هغه ضایبه بیا مالدار او وڅ سره قتلاو د ځلم ده کو دا ولان په بدله کې به آزاد قتلاو د ځنانو په بدله کې به نارینه او ځل سره قتلاو نو قران قانون کې خود جگورا بدن نه لري هغه د مالدار د غریب او د عالم او د جاهل د نارینه د ځنانو ده اړ یو په خپل فرزه قیمتي دی وردی چې چا قاتلوک نه هغه که تاسو کوئ قانون پزیش هر چې چا قاتلوک که ځنا نه قاتلوک نه هغه ځنا نه بقتل دي نه لري نو کړي نه بقتل دي عالم کو نه عالم دي د په بهو جایلوک کما کلو ګور نه بس چې کړي دې نه هغه سیوا داغی غلامنا چاگا قتل کلیشو او خپل مالک وجلی نبایی کی نشتا چا خپل غلام قتل کل دگشان تیو کاثر دی کاثر دی زیمی چا مسلمانانو سر دی پو آده کی داغا قصاص بوم اگستیش ہو چا حربی کاثر دی نو قایی کی خصاص نشتا نبای انصاف زکر کلیشو